який його дав суєта суєт усе суєта і ще згадай що легіт життя моє вже не ячити щастя очам моїм хто бачить мене більше мене не побачить воззрять твої очі а мене нема рідіє хмарина щезає вона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 Голова його низько опустилася, і лицар із головою стяжкою знову зняв меча. Тепер рубатиме. Прощавайте, к... Тепер рубатиме. Прощавайте, князю. Коліть, пане, рубай.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 Дракон важко падає. Голова його гупає об землю. І чи то причудилося лицарю, чи й справді долинуло до нього? Дякую. Увесь натовп, який був, посипався з гори. Князь, мов дитина підстрибуючи, погнав що духу й собі. Лицарі з'юрмилися біля голови дракона і на пояснювали одне одному, як усе відбулось.